Бо вже у 23 роки мені довіряють вести Кока-Колу. Вітчай і Омана – то двоє потворних близнят. Нік Кейв. Варто було так подумати, як один «деспер ді -саперет»? Можливо, одна з трьох фішок, що так довго парила мене, обіцяє виправитись. Можливо, тепер я матиму гроші на гельсінки. Можливо, не те, щоб убити себе. Хоча навряд чи на це потрібно грошей. Ясно, що не йдеться про звичайне самогубство. Що це змінить, окрім того, що все припиниться? Відсутність не є зміною в моєму випадку. Простіше щоразу отримувати мікросмерті, пробиваючи просвіт у своєму тілі чи роздираючи шкіру, пускати під неї різних намальованих тварин. «Ведіння змінюється, та чи варто про це писати?» «Певно, що так. Страшно, що в мені живе щось, що не відпускає мене надовго, примушує мене залишатися на місці і довго спати, а відтак знову сидіти на одному місці, розглядаючи свої нігті. Воно не говорить до мене, і його ніби взагалі то нема. Його можна або остаточно народити?» або кінцево вбити, або навпаки. Я дочікуюся людей, яких мені нібито бракувало, а потім розумію, що не можу з ними бути довше якогось певного часу. Самі слова мої западають кудись усередину. Йдіть, калисого, їх звідти витягнеш». Люди, котрих ти кохаєш, подібно тим словам, провалюються в порожнину, ти ніби з ними але насправді сам не саме з порожниною. Вона колись і тебе затягне, якщо вчасно не схаменесься. Наближайся до неї сам, наближайся, але не давай їй себе засмоктати. I back in Japan. Хоча ніколи туди і не хотіла. Ти тут, ти ту. Ти туту -ту за тиждень, і смерть заплаче від самотності. Так, видається, ніби тепер зовсім нема потреби у власних словах. Та й якими вони можуть бути власними? А вже всі, хто можна, про це казали в своїх теоріях мімезису та інтертекстуальності. Нє, чуваки, я пас, щось у нас із вами не сложилось. Хіба що лиш і то, що би не. Типу не розкатай губу свою поперед дороги ближнього свого. Або і просто якоїсь випадкової худоби, маржини К. Одним словом, благослови Боже авторів маститих і славетних, що не посилають одразу молодих ублюдів, типу мене, а кажуть їм, ви автор нікому не відомий, тому краще ставити ціну низьку. То про мою книжку, щоб, хоч її собівартість добрим людям в особі Петра що його прізвище не називають через важливу посаду його тата, щоб тато не подумав, що його прекрасний, а таки холєра прекрасний, син плутається з такою наволоччю, як я, що у неї і наволочки то власної нема, щоб голову кудись прихилити, щоб поспати і потім світити добрим людям чудовими свіжими синцями, попід очей пулькатих, «Відшкодувати» слово «відшкодувати» слід ставити одразу після слова людям, бо над людям шкодувати немає про що. А тож я дякую сивому дядьові за те, що бере собі в магазин мої книжки. Ну хоч не в мінус виходить, слава тобі, Господи. І записую його телефон, а відтак цілком щиро, без усілякого тра та, -та питаю. «А як вас звати?» «Хм, Яворський я, Володимир. Як там ви кажете, Батькович?» Відповідає він здивовано, незадоволено. «Ой, бляха, а я ж таки читала його типу фентезі-книжечку. Мов сказати, та вже, ну таке, кльово вийшло про нікому невідомого автора. Вибачте, шановний пане, за ненавмисну непошанумою і необізнаність у галусі фізіогноміки акул пера.